Сьогодні я вперше заснула на новому місці, якщо його можна назвати новим, у кімнаті своєї бабусі, і увісні знову бачила вежу на березі океану, і знову мене мучило питання, що приховують її високі стіни. Прокинулася від того, що почула, як збоку від мене трохи прогнулося ліжко, очей не розплющила. Зібравши всю силу волі, просто почала тихо випірнати зі сну, аби не злякатися, не заверіщати, не зробити якогось невірного руху. А ще боялася побачити перед собою щось більш неймовірне, ніж те приміщення, де я учора влаштувалась на нічліг. Прийшла сюди вчора ввечері, удала, що страшно стомлена після семінару, показала документ, він був сприйнятий з повагою, подарувала гречку і майонез, віддала касети. Найбільше у мене не вистачило сил. Попросилася одразу лягти, хоча мені пропонували чай. Я чемно відмовилась і, опустивши очі долу, попрямувала до кімнати. Боялася, що просто вибухну, чи то істерикою, чи то сміхом, усе довкола підтверджувало шалену, нереальну, незбагненну думку – я дійсно знаходжуся у своїй старій квартирі. Чесно кажучи, я поки що не могла утямити, як мені ставитись до цих людей. Вони у своєму нинішньому віці були мені зовсім незнайомі. Не знаю, як вдалося заснути, адже мені здавалося, що я не сплю, що навіть крізь закриті повіки бачу стару шафу, металеві шишечки на ліжку, Витерті моїми пальцями до тьмяної сірості, вишивки хрестиком на стінах, етажерку з книжками, накриту плюшевою скатеркою із френзелями, заплетеними мною ж у численні косички. І ось тепер посеред ночі збоку від мене тихо прогнулися пружини до потопного ліжка. Краще зробити вигляд, що сплю, вирішила я і ледь-ледь розтулила повіки, умовляючи серце не битися так шалено. У світлі місяці на краю мого ліжка сиділа дівчинка. Я зітхнула з полегшенням і остаточно прокинулась. Вона сиділа у нічній сорочці і розглядала мене. «Ти чому не спиш?» – якомога спокійніше сказала я. «А я не знаю. Ти прийшла до мене» несподівано сказала дівчинка. Я ледь не задихнулася. Невже вона здогадалася? Але це було неймовірно. «Чому ти так вирішила?» – обережно запитала я. «Ти гарна, наче фея. А феї приходять лише до дітей». «Такий аргумент нема чим крити», – полегшено посміхнулася я. «Але мушу тебе розчарувати». У мене немає чарівної палички, і я не вмію робити ніяких чудес. А ось ти мене добряче налякала. Хіба так можна? «Не можна», – згодилася вона. Але я приходила сюди до бабусі, і часом лягала з нею. Вона розповідала мені казки, «Я люблю це ліжко». А відтоді, як бабуся померла, я на ньому навіть не сиділа. «Тепер ти тут, і я не боюся». Можна я ще трішечки посиджу? Навіть не знаю, завагалася я А якщо прокинуться батьки, що вони на те скажуть? І що скажу їм я? Вони скажуть, що не можна заходити до кімнати без стуку А ти скажеш, що я постукала І ти мені дозволила увійти Просто пояснила дівчинка Ну добре, тільки трішки І підеш спати, згодилася я Дівчинка кивнула і усілася зручніше, зігнувши ноги і натягнувши на них сорочку. Місяць чітко висвітлював усю її фігурку. Вона дивилася у вікно і мовчала. Я дивилася на неї, затамувавши подих, боялася навіть, що стукіт серця, порушить або зруйнує цю мить. Мені закортіло доторкнутися до неї, перевірити, чи це не видіння, не фантом, але не могла на те наважитись. «У тебе є діти?» – після паузи запитала дівчинка. «Ні». «Чому?»